Намерете символи на планината. Сестра с беше приятел от учителя. Тя го попита какво влияние има планината за духовния растеж на човек. Планините представляват акумулатори, а човек трансформатор. Когато иде на планина Човек трябва да знае да трансформира енергията, която тя отдава. Ня ли трансформира? Енергията остава в латентно състояние и той нищо не печели. Щом трансформира енергия, тогава получава живот. В духовния свят съмнението представлява камъни. Можеш да се спънеш в него и да паднеш. Затова го премести, тори го на страна и го заобиколи. Една разходка в планината има голямо значение. Видиш един камък, премести го и отмини. Така лесно може да отхвърлиш съмнението от съзнанието си. И други елементи на планината могат да се вземат като символи. И за милосърдието, и за любовта. За всички положителни и отрицателни неща, могат да се намерят символи в планината. Когато имате някои отрицателни състояния, изкачите ли се горе, в тази среда, вие се справите с тях и те изчезват. Планината има значение за духовния растеж.